Hej och välkomna till Godmorgon vänstern. Vi är det enda morgonprogrammet som är som kvartalsfredagspanel fast precis tvärtom. Jag heter Torga Slander och det här programmet görs i samarbete med folkrörelsen Skiftet. De tycker att makten och pengarna koncentreras allt mer i samhället och om du också tycker att jag vill göra något åt det så kan du gå in på mittskiftet.org och starta en namninsamling eller hoppa på någon av dem som redan finns. Tack skiftet! Eh, idag så har jag med mig en panel precis som alla veckor. Eh, den här veckan har vi Lisa Pelling här för första gången mm. från Arena. Ja, tack så mycket. Och du kommer precis från SVT har jag förstått. Ja precis, så från är SVT redan, studio. Precis. Så du är redan tv-sminkad. Ja, jajamensan. Det är bra eftersom vårt sminkteam är inte här idag. Inte här idag. A woman's place is in the revolution. Yeah. Mm. Yeah. Inte smink på Vi har också Toivo Jokara från Arbetare. Jag tänkte sminka mig under pågående sändning. det ja. som jag inte har fått delta ja. i någon särskilt panel här på morgonen. Det går bra. Mm. Vi får bara klippa till någon annan. Mm. Sånt. Mm. Mm. Och så har vi Nasrali från s Ja. Som är också här för första gången. Ja. Så vi har två nya ansikten. Mm. Härligt. Yes, yes. Hur mår du denna morgon? Jag mår jättebra. Jag sa att jag fick morgon för jag brukar alltid gå upp så tidigt. Men det var ju lite skillnad. <laughs> för oss andra Nej, det en <laughs> utmaning. Ja, det var lite skrämmande bara att höra. Ja, så att jag mår jättebra. Hörrni, vi ska eh, dra igång eh, direkt med att prata om eh, den svenska, det svenska asylmottagandet. Eh, Flamman publicerade idag ett reportage som handlar om hur Stockholms kommuner, flyttar sina nyanlända ut på landsbygden utan att egentligen förvarna speciellt mycket alls vilket har lett till bland annat att en familj hamnar i en kommun där de inte hade tillgång till varken trafik eller skola och att kommunen bara så fick ett mejl typ samma dag och bara, oj hur ska vi hantera det här. Mm. Ehm, samtidigt så, så stänger ju Migrationsverket ner på flera orter vilket gör att folk som är på landsbygden plötsligt flyttas därifrån. Mm. En, I det här reportaget som vi publicerar idag så, så är det en flyktingsamordnare som säger att man flyttar runt på folk som boskap. Vad säger panelen om det? Är det, är det en riktig bild av, av hur vi gör? Jag tror tyvärr att det är det. Att det finns en slags uppfattning om att man kan flytta människor på det här sättet. Och att människor liksom både saknar en egen vilja och också saknar liksom möjlighet att fatta egna kloka beslut. Jag tror att människor som väljer sig att bosätta sig i Stockholmsområdet de gör det för att det är värre att bo på andra ställen. Och att man istället borde liksom förbättra förutsättningarna att för människor att bo dit där de väljer att bo snarare än att ja, försöka flytta folk som schackpjäser eller varför inte boskap. Mm. Grejen är ju också att man hör väldigt mycket om storslossområdena just i samband med att de talar ut om sina in och problem. Alltså Malmö och Södertälje och så vidare med eh, anhopning av Rätt nyligen anlända mm. människor men grejen är ju att i flera av de så kallade storstadskommunerna så är ju flyktingbosättandet väldigt lågt och det är ju det som kommer in i det här också mm. va. I, i 08-området har man ju flera ganska välbärgade så kallade kranskommuner då där som, som verkligen inte... Och bättre att flytta dem till Lidingö eller till Mm. Om man nu ska flytta på folk mm. med tvång, mm. Ja. Mm. vilket ja, men, kan du frågasätta. Mm. Precis, för vi kommer ju ihåg liksom 2015-2016, nu när man ska prata om kranskommuner, att det var många kommuner som inte ville ta emot. Alltså, så här, man, det fanns andra kommuner som fick ta ett större ansvar och så vidare. Mm. Men bara för att... För liksom, gå tillbaka till det här. Jag kom ju hit som en flykting när jag var sex år ungefär. Hela min familj bosatte sig i Hennesand, eller vi flyttades till Hennesand. Vi bodde mm. där under några år. Eh, och sen därefter så eh, flyttade min moster liksom till Örebro eh, och till Vivalla där, där det var liksom så här: ah, men nu, nu, har, nu kan vi svenska, så nu flyttar vi till Vivalla för att min moster skulle få träffa andra somaliska människor, för vi mm. var i princip den enda flyktingfamiljen i Hennesand då. Mm. Ehm, och i det här fallet så, så var det liksom, beslutet fattades, precis som du säger, vuxna människor som fattar sina egna beslut eh, fattades av min moster eh, för att flytta till Örebro och jag brukar prata oftast om att integration handlar om två vägar. Det handlar inte om att någon kommer hit och integreras i vårt samhälle. Utan vårt samhälle måste erbjuda så att man kan integreras. Och att båda två möts där halvvägs. Alltså det vill säga erbjuda utbildning, bostad och så vidare. Just nu så, jag håller ju med om att det är just det här med boskap. och Just nu så kan jag tycka, ja man väljer att flytta människor godtyckligt. Och man, väl, och man ser inte människor som vuxna individer som kan fatta sina egna beslut. Och framförallt så tycker jag att barnperspektivet saknas ganska rejält i de här besluten som man har fattat. Mm. Sen har ju min kollega Linnea Svedenmark som också skriver ledarskribent på Dagens Arena ja, uppmärksammat precis. att det finns i den andra änden så finns det kommuner i, i glesbygdsområden som desperat vill ha nya invånare mm. som har fått asylsökande som gärna vill stanna där. Mm. Som när Migrationsverket lägger ner kontor, kontor tvingas flytta också med tvång så det blir liksom fel i andra änden också Och sen mm. tycker jag att man kan ha liksom respekt när Boel Godner säger att läget i Södertälje är liksom outhärdligt, att människor bor, människor ovärdigt, att det blir eh, skolor där eh, inte någon elev har svenska som, som modersmål att det blir liksom en hopplös uppgift att se till att de elever som går där får en tillräckligt bra nivå på sitt språk, men det är ju ett problem som inte har att göra med att människor bor där utan med att skolpolitiken inte fungerar, skolsegregation att, att bostadspolitiken inte fungerar. Mm. Mm. Det kan man inte lasta liksom, nyanlända eller asylsökande för. Men hur ska vi göra då? För nu, uppenbarligen så som det funkar nu verkar ingen av er tycka är speciellt bra. Men, mm. men vad hade varit ett bättre system? Jag, ska, ja, jag, jag tänker att det, det är flera frågor på varandra eftersom det är flera mm. olika typer av boendefrågor så det är egentligen allt ifrån hur asylmottagandet mm. ska se ut till hur de som väl har beviljats möjlighet att stanna i Sverige. Hur deras eh, boendesituation ska se ut den första tiden. Och sen segregationsproblemet mm. överlag. Mm. Och lösningarna på alla de problemen tänker vi jag i samma anda. <laughs> Nämligen ett mer, eh, en, en mer solidarisk politik. Men, men det ju, tittar man på detaljnivå det är ju olika saker mm. rent precis mm. som skulle behöva, eh, behöva göras. Men med kontentan tycker jag någonstans att hela landet ska ta ett ansvar- för, för de här sakerna och um, ja jag tycker det är så sorgligt att, att politiken har blivit så repressiv. Liksom. Mm. Där man kan använda sig av tvång för att lösa något. Mm. Så gör man det. Det här att äh, asylsökande får välja själva var de vill bo. Det här som kallas ebo, eget boende. Det mm. började ju som en reaktion på att det inte var människor värdigt för människor att bo på stora förläggningar. Med färdiglagad mat. Tänk att mm. du är en barnfamilj. Mm. Du kommer till ett främmande land. Du ska äta i en skolbespisning tre gånger om dagen. Du har mm. inte ens ett eget kök. Det var, och, och så... Och så trodde man att väntetiden skulle vara några månader och så blev mm. de några år mm. och då tyckte man att det var rimligt att säga okej, okay, du kan också få lite ersättning för att du väljer att flytta någon annanstans, Så att mm. du bor hemma hos sin släkting att du hyr en egen lägenhet mm. eh, och man tänkte sig att om man ger människor samma summa som de kostar på förläggning så, så, så blir det liksom en, en bra lösning för alla inblandade. Mm. Sen har man använt ersättningen som man får för eget boende som ett, eh, har man liksom skruvat ner den för att tvinga folk att stanna kvar på mm. förläggning Mm. som ju fortfarande inte fungerar mm. på, ett, på mm. ett bra sätt och så då har man liksom använt tvångsmedel istället för att lösa ett problem istället för att så att säga underlätta och det är ett av Södertäljes problem mm. att de mm. människor som väljer att bosätta sig där är utfattiga som mm. inte har råd att hyra mm. någon vettig mm. lägenhet så man, man skulle kunna välja liksom, det progressiva perspektivet skulle mm. vara se till då att människor har den inkomst som krävs för att leva ett bra liv mm. i Södertälje det skulle mm. ju vara en boost för Södertälje kommun mm. men det är på något sätt som att vi har gått för långt. Mm. Liksom. De tror inte längre att det är möjligt eh, att göra det. Att man kan investera den typen av pengar så att folk inte måste bo i i lägenheter med staplade madrasser utan kanske faktiskt bo i en egen lägenhet mm. även som, mm. som asylsökande. Men skulle det vara politiskt möjligt att få igen, alltså som, som liksom riksdagen ser ut nu att få igenom att liksom, vi ska ge mer pengar till Folk som kommer hit så att de kan liksom ordna sig ett, ett anständigt boende. Det finns ju några partier som jag kan tänka mig inte skulle liksom jubla över ett sådant mm. förslag. Nej men det är det mm. som är problemet med den liksom politiska diskursen vad man mm. ska säga mm. som, vi, som vi har idag. Men det handlar ju om precis, precis som vi har hamnat där vi är nu tack vare eller på grund av att en massa krafter har verkat politiskt mm. för ett strängare klimat. Precis på samma sätt måste man ju vända skutan tänker jag. Mm. Så att ja det korta svaret är ju att det är antagligen extremt problematiskt att lägga det på den alltså för den som är mån om sin politiska överlevnad att mm. säga att nu, mm. eh, nu, nu nu ska vi bli generösa det är, men, men vad det handlar om är att bygga ett helt annat perspektiv mm. där man liksom säger att de här människorna behöver inte det, vi, vi måste ändra på det här vi kan ju inte se de här människorna som en belastning det, det, och det var ju det det här exemplet belyser också det, det, människor från andra länder kan ju vara en tillgång även för lokalt på massor med sätt va mm, men men mm. det är en sorts grej jag Jämtlands... får inte spira ens en gång idag dagens... det här Jämtlandsexemplet ska jag säga då är Linnea Svedemark eh, så det så jag läser text i dagens, i dagens, i dagens, i dagens, i dagens, dagens arena. rena berättar om om eh, Krokoms kommun eller bara mm. Nej, jag, jag, jag tänker att det har ju har att göra med asylpolitiken. Att, att Det finns en uppfattning om att det enda sättet att reglera asylinvandringen till Sverige det är att göra det så surt och svårt och besvärligt som möjligt för människor som söker asyl här under sin liksom första tid i Sverige. Man använder det som ett sätt att reglera hur många mm. människor som söker asyl i Sverige. Och Då ska jag säga två saker om det. För det första är att man kan inte genom att sänka ersättningen i Ebo eller göra det svårare att etablera sig på arbetsmarknaden arbetsmarknaden eller erbjuda undermående skola, göra Sverige som helhet till ett oattraktivt land. Vi är liksom inte för bra för det. Vi är liksom bäst i världen på jämställdhet och vi är bäst i världen på sysselsättning och vi har liksom ett välfärdssystem av oerhört hög kvalitet. Så det, det, det, det, är, liksom, det är förlorat från början. Mm. Det andra är ju att man, man då tappar fokus på det andra som kan göras för att få en rimlig liksom, asylpolitik Och då handlar det om sånt som fördelning i Europa men också om att se till att man satsar tillräckligt mycket resurser i prövningen. Så att om det är så att man tror att människor söker sig hit fast de egentligen inte borde och fast de egentligen inte behöver asyl. Ja då är det ju resurser på själva asylprövningen man borde lägga. Så att, så att prövningen blir bra och snabb och så att återvändandet liksom fungerar. Nu, nu ja, det är det en bakvänd ordning att försöka lösa det genom att liksom plåga kommuner som Södertälje med att människor inte mm. har någonting att leda leva med den här ersättningen är så låg att, att, att ja, det räcker inte till någonting. Mm. Men samtidigt så, för jag tycker liksom att just det perspektivet om att det, det finns ju, för just nu så är det liksom kommuner som skriker efter arbetskraft som vill ha invånare och som ser eh, att de här, eh, de här människorna som bor där eh, har att de kommer till nytta. Men de människorna tvingas helt plötsligt att flytta därifrån. Alltså det mm. blir en sån skev bild och en sån krock medan kommunerna är stolt över att man har lyckats liksom, eh, integrera de nyanlända så, så drar man helt plötsligt i, eh, liksom när de väl är integrerade de därifrån. Eh, och i det här fallet så tror jag liksom så här att är, dels så tror, för vi är inne på olika lager av liksom, eh, integrationen, asylsystemet och så vidare. Eh, och här behöver man verkligen se, vad är, alltså för jag tycker det, ligger, det är människovärdet och barnperspektivet. Man drar ut barn från skolan för att att Migrationsverket inte kan hantera och klara av att människor stannar kvar på en viss kommun. Mm. En kommun. Och, de, och då kan man ju fråga sig men hur påverkar det här integrationen som mm. vi pratar så, så väl om och så, som vi kräver att människor ska integreras i vårt samhälle. Mm. När, när man inte ens ger dem möjligheten att kunna göra det och när de väl gör det, ja men då väljer man att dra liksom mattan från dem och flytta dem någon, någon helt annanstans. Och det är liksom enskilda människor som får betala priset för ett, för ett systemfel. Ja. Ja är verkligen, bristande respekt för människors värdighet men också för, för människors, liksom, ja, som vi sa tidigare, mm. möjlighet att fatta liksom kloka och långsiktiga eh, beslut. Nej, eh, mm. tragiskt mm. för Sverige och för de människor som drabbas där. Okay. Hörrni, vi ska gå vidare. Eh, vi ska prata om eh, högen Lite oväntat kanske, eh, men, men så här är det ju, vi har haft ett, eh, ett val, vi har haft en regeringsbildning som tog väldigt lång tid och nu börjar vi liksom se utfallet av det. Eh, vår chefredaktör Anna Herdy sa på, på Almedalen i somras att eh, Ebba Busch-Tors tal var ett historiskt tal mm. för att det är sista gången en kristdemokrat talar från scenen i Almedalen. Mm. <laughs> Oh, förlåt Anna, eh, hon hade ju fel där va? Och, och många med henne ska man väl säga. Eh, Kristdemokraterna går inte alls dåligt längre, de är större än Centerpartiet nu enligt den senaste noves Varför hade så många så fel om Kristdemokraterna? Mm. Det handlar ju om en Generell oförmåga att läsa av rörligheten inom borligheten, och den, den har nog egentligen alla människor, det är bara att erkänna det liksom. Det, just när det handlar om sådana där saker, då är det ju en intern borlig företeelse i väldigt hög grad. Partierna inom den så kallade för detta alliansen positionerar sig på varandras bekostnad och sen gradvis så flyttar väljarströmmarna runt och de som bryter det mönstret är ju Sverigedemokraterna som har gjort stora inbrytningar även i det mm. andra blocket så att säga. Va? Eh, så så ser det ut i grunden. och Nu har man haft ett läge där, där Centerpartiet kommit att förknippas med en, eh, med, med en eh, icke värdekonservativ eh, smått nyliberal politik. Liberalerna har marginaliserats i Centerns släptåg och Kristdemokraterna har på något sätt trätt fram som, som, som de som bär... Eh, den eh, socialkonservativa fanan utan att vara riktigt så extrema som SD är. Mm. Och då finns mm. det för tillfället ett utrymme där och kapitalisera på. Liksom. Mm. Mm. Nu kanske man inte ska dra för stora växlar här på en enskild mätning mm. men den här mätningen visar ju också att SD faktiskt backar med mm. nästan 2% procent mm. tror jag. Mm. Mm. Mm. Är, är det KD liksom? Ja, det tror jag. Jag tror, jag tror, att, jag tror att KD erbjuder liksom en, en mer respektabel, accepterad väg för de som hyser ungefär samma åsikter. Mm. Jag tycker att Jag Bäva Börstor har liksom rört sig eh, så oerhört starkt åt det nationalistiska, konservativa hållet och att, och, eh, att hon har gjort det medvetet för, just för att kunna fånga upp de som står och väger mellan hennes partimoderaterna och eh, Sverigedemokraterna. Mm. Så jag tror definitivt att hon kan ha fångat upp några där. men jag, jag skulle också lägga Lägga till att Kristdemokraternas liksom framgångar just nu tror jag att man också måste förklara med att det går så förfärligt dåligt för Moderaterna. Mm. De, och Den dag de väljer en ny partiledare så kan de mycket väl liksom, eh, ta tillbaka de väljare som nu finns hos Eva Borstor. Mm. Eh, så att, så att det, det kommer att ske strömningar inom borgerligheten. Det som är väldigt liksom, oroväckande med det stödet för SD är att det verkar som att de som väl röstar på SD de byter inte parti sen. De är det parti som, mm. där väljarna mest sällan har gått till andra partier efter det. Så att, så att den, de, den stöd de trots att har i opinionen. Jag tror jag, ja det kommer vara sekt att få ner det. Mm. Men samtidigt så kan man ju också, för det, för, precis som ni sa tidigare, men också liksom att man har lyckats rida på den här populistiska vågen som både SD har gjort under ganska många år men som också Ebba Borstor har börjat inse, ja men jag kan dra nytta av, det, av den. Um, och senast, alltså, under varrörelsen så kunde man se just den här hårda tonen som hon hade, det fanns liksom väldigt um, Ska man säga, att försöka belysa de olika konflikter som fanns mellan Socialdemokraterna och, och liksom högan. Men sen så, så tror jag nog säkert också att liksom, idag så efterfrågar man om man saknar och då tänker jag just på den här eh, jämställdhet, feministiska vågen som har liksom funnits under ganska lång tid och som man har efterfrågat och saknat en stark kvinnlig ledare, vilket Ebba Borstor har visat sig vara. Likt vad Centerpartiet och Annie Löv har varit under ganska lång tid men som man nu liksom ser eh, går mer åt, eh, åt Ebba Borstor eh, och i det här fallet så, så gräver man lite djupare så vet man ju också liksom att den politiken som K det för likt Sverigedemokraternas politik är inte den politiken som många står bakom heller utan det är Ebba Borstors eh, personifiering skulle jag vilja säga som har gjort så att KD har växt och inte KDs politik i sig eh, är inte det som gör att många eh, väljer KD idag. Eh, Mm. Ja, både och skulle jag ändå säga. Alltså, det är, mm. jag, visst, jag, jag, jag tror att det, att det är en bra poäng att, att inte se det som en monolit. Och framförallt mm. inom Kristdemokraterna tror jag ju att, att det finns någon sorts tyst opposition mot det här. Eftersom det partiet trots allt har stått för andra saker än enbart eh, maximalt hårda tag. Om man ser, ser det över, lite, över mm. lite längre tid. Men samtidigt tror jag att den här anständighetsmagneten som vi var inne på, alltså att, att liksom ta SD-frågor inom situationstecken och, och så att säga eh, tvätta dem till någonting mer acceptabelt, det tror jag tyvärr att det finns en viss en viss dragningskraft alltså. mm. jag att jag tror att Anders Lindberg har väldigt rätt i när han beskriver Abba torsätt sätt att bedriva politik nu som att liksom medvetet provocera, mm. medvetet polarisera, försöka ha så spetsiga liksom åsikter som möjligt för att dra uppmärksamhet mm. till sig. Att det, det är en del av den här liksom, strategin mm. och det är smart. Där finns det liksom varning att utfärda till vänster. Vi måste se till att vi liksom inte blir eh, den nidbild som, vår mm. egen nidbild på något sätt. Jag, jag tänker på det senaste som eh, när eh, ungdomsmottagningen i, i Uppsala går ut och säger att det finns uh, unga tjejer som mm. är oroliga för sin trygghet i, på stan i Uppsala. Mm. Och så har liksom polisen larmat de samma. Och det finns en massa vittnesmål mm. som, som trädde fram i vår lokala tidning Uppsala nya tidning och säger, jag känner mig otrygg på stan. Det första man ska säga som vänster är det är för jävligt. Ingen mm. ska känna sig otrygg på stan. Det spelar ingen roll vad det handlar om. Här måste vi liksom agera. Och det är klart att man kan agera med polisen, man kan agera på massa andra ställen. Istället så börjar man liksom tjafsa om har jag baborstor överdrivet eller inte, det mm. första man gör, då blir mm. man sin egen liksom, nybild. Och där, ja, ja, ja, vi, då blir vi man den här vänstern bli... som förnekar problemen. Som förnekar ja, problemen, som, som liksom är naiva kring det som händer, som inte tänker på att det liksom och då tänker blir man också helt historielös. Jag, när jag liksom växte upp i Uppsala på, på 80-talet var man liksom ung kille och syntare. Så går man och jävligt illa ut på lördag kväll. Liksom. Mm. För då blev man, kunde man bli misshandlad av, av både raggare och hårdrockare. Den typen av våld mellan... Liksom, Uh, ungdomsgrupper har vi inte längre. Vi har mm. ett annat sätt att liksom umgås mm. med varandra. Men det betyder ju inte att det är liksom tryggt i Uppsala för alla, alla tider på dygnet. Inte minst det liksom rasistiska våldet är ju väldigt närvarande. Mm. Mm. Så att man säger först och inte gå på hennes mm. eh, provokationer. Mm. Nej, i grund och botten håller jag ju med. Men problemet ligger ju i det du själv sa, tänker jag. Att eh, om, man, om man har krafter som försöker uttrycka att, ja, men det, eller anspela på någon sorts föreställning om att det blir jävligare och jävligare. Jävligt är det så här illa har vi aldrig haft det tidigare och så. Mm. Ja, vad ska man då göra om man sitter och mm. vet att ja, men så där kunde det vara i Uppsala på 90-talet. Det var ingen dans på rosor. Mm. Det måste också finnas ja. ett utrymme att föra fram det. Va? Mm. Mm. Så att det, det är ju också på något sätt riggat. Va? Man ja. kan hamna i fällan hur man ja. än ja. Ja, bär sig åt. Ja. Va? Men vi talar det här på allvar att mm. människor inte mm. känner sig trygga. Mm. Alla ska känna sig trygga. Mm. Sen kan man säga, liksom, hur gör vi det på bästa sätt? Mm. Ebba Borshtou tror på mer poliser, mer kamerövervakning. Mm. Vi kanske tror på andra. Liksom. Mm. Förlåt, mm. Ja. Mm. Nej, nej, nej. Det, det liksom, för jag tänker också lite så här: För det var ju lite i, i samband med undervarörelse. Så var ju precis som du säger: Ebba Borshtou bedriver ju en, eh, alltså en retorik som är populistisk och som eh, på ett och annat sätt vill väcka uppmärksamhet och som, eh, som vill liksom sätta vänstern till att vara system kramar och systemförsvarare mm. snarare än liksom mm. utvecklande och det märkte vi ju ganska tydligt när det var eh, debatten om genusflum i skolan till exempel mm. där man helt plötsligt framstod som att nu försvarar vi eh, den pedagogiken som är i skolan och det blev väldigt märkligt att liksom få den attacken från Ebba Borstor till att helt plötsligt försvara eh, någonting som vi så självklart tror på. Men mm. vi kunde inte försvara tillräckligt nog så hon fick välja det istället för att hon gick liksom ut och kritiserade det. Och det märker vi också med den feministiska politiken som man bedriver. Att man vill ha en ny feministisk politik för att man tycker att vänsterfeministerna bara står och skriker mm. och är förbannade. Eh, när det egentligen handlar om eh, att, det, att det är överklasskvinnorna som... Och valfriheten som de förespråkar och inte står på klasskvinnornas sida. Mm. Och med det här menar jag då, det gäller att syna deras politik och inte bara gå i försvar eller gå till attack. Mm. För det är ju precis, alltså, när jag skrev, en, jag skrev en artikel som till exempel handlade om eh, att konservativa krafter och nationalistiska krafter vill dra tillbaka jämställdhetspolitiken till 50-talet inför den 8 mars. Jag fick så mycket hat och så mycket kritik och så mycket personer angrepp från framförallt KD. Det var inte så många SD-väljare som faktiskt gick till det här angreppet. Och det var ju för att jag lyfte, jag läste igenom deras program och lyfte vilken abortmotstånd de har, hur liksom de vill verkligen inskränka kvinnors rätt i sin egen kropp. Och det här fick jag medhåll från många som mm. sa jag visste inte att det här stod i deras program. Nej, det gör det. Det är likt Sverigedemokraternas program som vi också hann läsa igenom sista veckan inför valrörelsen. Mm. Där vi faktiskt ändå visade människor, de vill ha sam, eh, sambeskattning. Mm. De, och, och, och det är det här, liksom, för jag håller verkligen med, vi ska inte hamna i den där fällan som är bara Borstholm målar upp men samtidigt så tror jag att det är så otroligt viktigt att likt när vi försvarar någonting men när vi också ska svara på någonting så behöver vi också visa deras politik men också hur vi vill utveckla det mm. för hon lyfter ett problem. Vi kan mm. inte bara liksom förneka det men mm. vi behöver också liksom säga ja men hon har helt fel egentligen. Ja. Liksom. Mm. Mm. Ja. Hörrni, vi ska gå vidare. Eh... Vi har ju haft de senaste veckorna har vi haft eh, ytterligare fall av politiker som har eh, begått övergrepp. Eller som eh, tros har begått mm. övergrepp. Eh, Eskil Alansson Centerpartiet fick eh, avgå här i eh, slutet av förra veckan. Mm. Eh, Pernuder som väl visserligen eh, fick avgå från ett, en position i ett företag men som är, som är tidigare politiker. Um, som också då hade betett sig olämpligt um, under VM. Vad nu det betyder är lite oklart mm. men, men um, man kan väl tänka sig kanske. Um, I de här fallen så är det ju båda fall så att de här personerna har avgått efter att det här fick medial uppmärksamhet. Mm. Mm. I Eskild fall var det dessutom så att Centerpartiet kände till det här innan och uh, att man då har uh, bett honom avgå. Vid tidigare tillfälle och det har han har inte gjort. det liksom. Och sen när det här blir en stor medial grej, då, då petar man honom omedelbart. Var det inte det här vi skulle sluta med lite, sa vi under niohösten. Ja, precis. Alltså, att samkasta vi... eller att ge ja, det, jag har uppmärksamhet. Både ja, och. Ja, <laughs> Nej, men det verkar ju vara någonting med män med makt att de fortfarande inte har lärt sig att det, det är inte okej okay att ta för sig som man själv vill och man kan inte kränka andra bara för, att man har, för att, bara för att man kan så får man inte. Men det är klart att det är väldigt problematiskt att, att Centerpartiet inte agerade snabbare och mer resolut. Det är klart mm. att man skulle ha gjort det. Men, um, mm. Jag vet inte exakt hur turordningen var när det gällde massmedias roll i Eskil fallet just eftersom det har varit, som man har förstått, flera ansatser från olika politiska aktörers mm. sida att liksom nudja honom till att försvinna själv. Så det, det är möjligt att man kan hävda att partiet i någon mån agerade innan, eh, innan den eh, mm. nådde massmedierna i alla fall innan de gjorde det på, på bred front. Men man behöver ju inte fastna i liksom, kremologin runt det hela utan faktum kvarstår ju pre, precis som du säger va? att eh, det, det här är uppenbarligen någonting som lever vidare. Det finns fortfarande får man säga en stor beröringsskräck trots eh, hela MeToo- Eh, epoken, va? Eh, mm. För man, man vågar inte liksom resolut ta tag i det här utan det, det, det tillstöter någon typ av process där, där, där, ja, där det uppenbarligen kan dra ut ganska lång tid på tiden innan mm. någonting händer, va? Ja, och det, eh, jag är jag, eh, oh, jag, jag blir så jävla förbannad, jag blir så arg över det här för att jag känner lite så här Dels att vi, för jag tycker att MeToo-rörelsen var så otroligt viktig, att vi belyste att det finns fortfarande sjuka saker som förekommer bakom stängda dörrar. Men också att det är så många kvinnor som får uppleva en och samma sak. Det vill säga sexuella trakasserier från, och inte bara sexuella trakasserier, också annat från män med makt. Och i det här fallet så bara känner jag lite, jag, alltså MeToo var en, ett uppror. Det är ett faktum att det existerar eh, sexuella trakasserier, våldtäkter, antastande och så vidare i alla organisationer där kvinnor befinner sig. Mm. Och just nu så känner jag så här, lämna MeToo, låt oss fokusera på hur vi ska lösa det här. Och det har vi gjort, det har vi pratat om sedan den hela eh, ö, ö, upproret kom till. Men det är ingen som har en lösning utan man fortsätter, låter... De här männen agerar så som de gör och när det blir en mediekris, när det handlar om ett partis anseende, en organisations anseende, bolagsstyrelse eller bolags anseende. Då går man till angrepp och då säger man nu får du gå och jag tycker det är så fruktansvärt att man överhuvudtaget när man visste om det här gav han honom chansen och sa du får gå nu om du vill. Och sen så väntar man och så fortsätter det ske, istället för att redan från början säga, nu får du gå, det här mm. är inte liksom i linje med våra värderingar och inte med vår organisation eller med vårt parti. Och det är liksom så här, att man ger dem chans efter chans efter chans tills media plockar upp det. Och det är, och det är liksom så här, vad, vad säger det om politiken och vad säger det om de här unga kvinnorna eller kvinnorna rent generellt som faktiskt drabbas av det här? Och så av Moderaterna, alltså det är moderata riksdagsledamöter mm. som har utsatts och man har, har utsatts det här och man, man har förstått att de moderata gruppledarna har pratat mm. med den centerpartistiska gruppledaren. Varför har inte Moderaterna gått ut? Var, var, var, varför har de, man antar ju att gången har varit att de har sagt till sina kvinnliga riksdagsledamöter, mm. vi löser det här, mm. vänta, vi kommer att ha en process med Centerpartiet med våra allianskollegor. Mm. Det Samtidigt vet vi ju någonstans det, va? svaret va, för ja. det är ju både Moderaternas och Centerpartiets fall att det kommer med en misstänkt politisk kostnad mm. att gå ut med det här. Och där har man ju en del av just det här problemet. Å mm. ena sidan så, precis som du är inne på, så, så finns det ett agerande under bilan när man är rädd för att någonting når offentligheten. Mm. Mm. Men det, det är också så att man tänker att eftersom det faktiskt har ett pris så är det bästa fortfarande att fortsätta ty tysta mm. ner va. Och där så har så vi en dubbelkränkning, hela... först kränkt ja. av en män med makt, sen är andra män med makt. Som bestämmer att din ja. kränkning var inte värd att mm. ta på allvar. Nej. Mm. Mm. Mm. för det är inte värd vårt politiska anseende heller. Yes, yes. Och ja. det är ju det här som är det stora problemet: att man värderar. Liksom så här, vad, vad händer om det här kommer ut? Hur mycket kommer det skada vårt anseende? Hur, hur, hur kan vi tysta ner det så, så, så, så mycket som möjligt så att, vi, så att han kan till och med gå själv så att det inte blir en fråga om att partiet har liksom slängt ut honom? Mm. Men, men i det här fallet så blir det. Men, men jag som har blivit utsatt av mm. honom som mm. ska träffa honom dagligen. Mm. För, det Finns det ingen som försvarar mig överhuvudtaget, för nu faller allt försvar på honom. Och jag, jag är så besviken mm. över att man, har, att man har låtit honom sitta... Och det är inte bara liksom de här två männen eller den ena mannen, utan det finns massor med andra män som har genomgått samma sak. Det finns liksom människor som sitter på politiska uppdrag som, som, man, som det har kommit upp, liksom mm. uppror kring. Där man vet att de har gjort vissa saker, men man tycker att det är kapitalet som är... Hur mycket skulle det skada mm. Oss, att det är så, så stort så att man vill liksom inte rucka på det och då mm. låter man det vara. Nej, precis och här handlar det ju heller om allt att döma inte om en enskild händelse som man sen eh, diskuterar ohämmelt länge hur man ska hantera mm. utan vittnesmålen om saker har fortsatt mm. utdraget mm. över tid ja, samtidigt ja. som inget ja, det är inga jämförelser övrigt men det verkar som att partier liksom har lite problem med sin moraliska kompass jag tänker på fallet Cecilia Wikström nu mm. som nu är liksom liberal Europa parlamentariker kommer från min hemstad Uppsala om man får tro henne så kommer hon till sin partiledning och till sin valberedning och säger Jag har blivit invald i två, eller kommer att bli invald i två bolagsstyrelser, det är okej okay för er. Och de säger bra, vad spännande, vilka intressanta uppdrag. Och sen... När liksom media får ny som att hon får 70 000 i månaden för att vara styrelseledamot i två aktiebolag, då kommer nice man på att det kanske inte är så bra mm. att man har ett arvode från privata företagsintressen som är nästan lika stort som det arvode man får av skattebetalarna för att representera väljarna i, i Europaparlamentet, men först då, mm. och då undrar man lite, oh. Alltså då borde kanske partier finjustera kompassen lite ja. och låta den vara lite bättre vägledande. För sådana mm. här ryggdung från valberedningen ska man ju inte få. Utan valberedningens uppgift måste ju vara där och säga nej. Mm. Det går inte. Det är mm. inte bra vara möjligt samtidigt. i moderaterna jag tror Gunnar Högmark. Mm. När jag tittade så var det fyra. Det sägs att han har fem mm. sådana här styrelseuppdrag. Ja, det får, det får ligga på moderaterna. Mm. Men, mm. Ja. Men, för, det, för, jag bara, för det är precis liksom det här som är för det, nu låter man ju media och allt annat liksom så här, som belyser de problemen som man har vara liksom, vad ska man säga, domstolen för partierna och hur de ska agera. Och jag menar inte att partierna i sig ska vara domstolen själva utan det finns liksom ett, en, ett moraliskt kompass som man måste följa. Det finns grundläggande värderingar likt vad gäller både Cecilia, Cecilia men också alla de här gubbarna. Vi kan inte acceptera det här, punkt, nu har du begått det här, lämna. Men nu gör man inte ens så, utan man ger chans efter chans efter chans. Och sen så när man väl har gjort det, ja men då, då är det media som får bestämma vilken vinkel man får ha. Och är det en dålig vinkel, ja men då låter vi dem gå så att de lämnar partiet. Liksom. Men kan man inte tänka sig då liksom att ett parti som agerar kraftfullt och tidigt när man får höra att någon ska få jättemycket pengar för att sitta i styrelsen för ett privat företag eller när man mm. får höra att någon går runt och lägger handen på låret på moderata riksdagsledamöter, om man då agerar direkt och kraftfullt och liksom publicerar ett pressmeddelande, nu måste Eskil Allén som går för han kan inte sköta sig, mm. kan man inte tänka sig att det skulle kunna få, alltså att det skulle kunna vara bra för en? politiska kapital, att man visar att man är ett parti som tar det här på allvar. Är det, är det naiv? Jag, jag, jag, jag tror att det ja. finns ett sånt utrymme, mm. men det tror jag, där tror jag också att MeToo-processen för ett år sedan är, är talande. I det, det en viss utsträckning ses man som handels, handlingskraftig, men man riskerar också att, att ensam få, få stå emot och försvara att man har tagit det här beslutet på kanske för liten empirisk grund eller eh, Trots att det finns två sidor av saken och så vidare och så mm. vidare. Va? Och då, då, då landar det nog i ofta att netto är det ändå lättare att försöka begrava det till en början. Hoppas att tiden går. Hoppas att parterna löser det själva eller att något annat magiskt inträffar. Mm. Mm. Ja, det är klart att, att är det liksom en enstaka fall av kränkning så är det ju ofta så att det sker när det inte finns några vittnen. Mm. Och, och det är klart att man måste liksom av rättssäkerhetsskäl och av liksom respekt för båda inblandade ta reda på är här det här verkligen hänt? Har det hänt på det här sättet? Mm. Vad va är, liksom, va är storleksordningen på det hela? Så, så, så måste man göra. Mm. Men att vänta så länge som moderaterna mm. när det var flera fall, mm. när de uppmärksammar på det, då får man ju liksom intrycket av att de här kvinnliga moderata riksdagsledamöterna kanske till och med var utsatta för utpressning. Mm. Kan ni tänka er att dra tillbaka de här anklagelserna så att vi slipper liksom förutmjuka en, en, en centerpartistisk mm. allianskollega? Mm. Apropå liksom dubbelkränkning. Eh, mm. Ja, en, men, en man, känslomässig liksom inte... utpressning blir ja. ju hur som helst. Va? Ja, Sen tänker jag liksom att, att ja, vi är inte medeltida heller. Vi ska inte syssla med liksom bandlysning eller med liksom livstidsstraff. Då tänker jag på liksom fallet Lars Åhle. Du kanske tänkte på det när apropå ett parti som liksom går ut eh, väldigt resolut eh, innan medial uppmärksamhet och säger liksom, till en nu vet inte jag hur läget är för Åhle just nu. Men där var det ju liksom, från och med nu för all framtid är du aldrig välkommen på, på vänsterpartiets kongresser. Jag tror att det åtminstone fortfarande gäller? Ja, och det, jag, ska inte det. Av, jag vet inte. Men utifrån vad jag kunde läsa mig till mm. så tyckte jag att det kändes liksom inte mm. proportionellt. Mm. Alltså det, det är en sak att, att, att man agerar resolut, man markerar att det här inte är okej. Okay. Man, man, det finns någon, liksom, någon form av straff men att låta människor liksom bära en livstidsdom på det sättet. Mm. Nej det känns inte heller rimligt. Men, men för, det, för jag tänker lite att eh, jag tror att ju tidigare partier agerar eller ju tidigare man agerar, för, för på något sätt så är det att man agerar mot någonting som bryter mot grundläggande värderingar i ens organisation eller i ens liksom, eh, plattform eller vad det nu än är. Eh, och ju tidigare man agerar desto bättre. Men sen så är det väldigt viktigt att man inte leker eh, rättsinstans eller domstol utan det har liksom sin egen gång. Och där, mm. där, är det ju liksom, där känner jag att ja, det beror på vad man kommer fram i domstolen eller, eller liksom vad det nu än är. Men... Det är så viktigt och det är så viktigt för det handlar om vilken form av signal man sänder både till, till förövaren men också till offret eh, om att faktiskt handla tidigt och utesluta personer som bryter mot de grundläggande eh, för det handlar om trygghet, trygghet för alla och att alla ska kunna involvera sig i politiken för det här i slutändan gör också, för jag får frågan, ja, hur kommer det sig att det inte är så unga tjejer som har politiska uppdrag, hur kommer det sig att det inte är det här och det här och det här, alltså det är flera andra konsekvenser som kommer med att gubbar, äckliga gubbar med makt faktiskt beter sig på ett vidrigt sätt och att inte omgivningen agerar, alltså jag, jag blir så fruktansvärt förbannad över liksom det här för att jag bara känner fan att vi ska sitta här och diskutera 2019 om en gubbe kan få eh, trakassera en kvinna och sen eh, sitta kvar och tjäna hur mycket pengar som helst och ha en maktposition och vara folkvald. Det är fruktansvärt. Det är, inte, det är inte värdigt för Sverige liksom. Nej. Bra slutord. Bra slutord eller hur. <laughs> eh, tack, tack för att du. Tack så mycket. Hjälper till. Eh, ni som sagt bra slutord. Eh, det här har varit eh, morgon Vänstern, vi är tillbaka nästa vecka samma tid. Eh, om ni vill lyssna på det här programmet som podd så går det också bra. Det finns där poddar finns. Eh, om ni tycker att det är jättehärligt att titta på eller lyssna på i podd, får ni gärna swisha. Eh, eller ännu hellre teckna en prenumeration på flamman. Eh, tack för idag, ses nästa vecka.